Тепер таке докотилося і сюди. Ночі Кабірії, останні його кадри, геніальна річ на усі часи. Маленька і негарна Джулія Мазіна йде посеред карнавалу, по щоках течуть чорнильні сльози, потім поволі захоплена загальним настроєм, вона починає посміхатися. Посмішка єдине, що ми можемо протиставити усім чорним сльозам. Посмішка — це героїзм. Щоразу йдучи у подібному натовпі, я намагаюся відшукати таку кабірію. Адже навіть серед суцільних веселищів має бути ось така маленька жінка з очима сповненими чорнила. До неї треба посміхнутися, посурмити вухо клонською дудкою, кинути на плече стрічку серпантину. На її пальці немає обручки Соломона на якій написано «Все минається», «Минеться і це», і тому вона гадає, що ця карнавальна ніч остання у її житті. Але такої у сьогоднішньому натовпі немає. Обличчі, які трапляються на шляху, гладкі і однакові, як яйця. Одне велике обличчя із гримасою реготу. Спустившись повз цю пішохідну вулицю, сідає у який їде до мого помешкання найдовшим маршрутом. І на одній із зупинок нарешті бачу її. Цього разу вона в образі маленької семивосьмирічної дівчинки. Але перед тим, як її помітити, звертаю увагу на симптом масового психозу. Хтось один повертається до вікна і зітхає «О, Господи!». Решта так само прикипають поглядами до вікон і дивляться, дивляться, а там на вулиці троє. Він, вона і дівчинка поруч. Він веде її по руку. Вона аж вихиляється спиною назад, пручається і намагається сісти на асфальт. Її зелена блузка задерлася до грудей, оголивши кругле черево, що звисає з-під того паска білих штанів. Він у довгому, модному плащі капелюсі має вигляд трохи кращий. Хоч одразу зрозуміло, родина повертається з гостей. Дві червоні пики, два безтямних погляди. Це можна було б зрозуміти. І навіть поспівчувати, якби не дівчинка поруч. Увесь тролейбус дивиться на цю тріцю. Жінки зітхають, чоловіки сміються. Дівчинка у білих гольфах чорній спідниці у складку, білому светрику. У неї довга русява коса. Волосся зачесане назад, і від того обличчя здається круглим і ніжним. Усією шкірою я відчуваю її стан. Ніби ця дівчинка «я сама». Вона посміхається. Її зніяковіла застигла посмішка, звернена до оточуючих до всієї вулиці, до цього тролейбуса. Ця посмішка просто малюнок на блідому обличчі. А ще великий, ніж чим не зрівняний дитячий подвиг, я знаю. Під нею, під цією посмішкою, під ніжною блідою шкірою тріпочить кожен лицевий нерв. І очі так само сповнені чорнила. Але це дорослий стан. Його треба приховати. Вона лише маленька дівчинка. Вона робить вигляд, що з нею все гаразд. Їй не потрібна жалість, я знаю. Якщо зараз хтось погладить її по голові, чорнила не стримати. Схований танок нервів викривить обличчя – і настане кінець світу. Маленький кінець світу середньої однієї окремо взятої людини. Тому зараз їй треба сконцентрувати свою волю, витримати цю дорогу сорому, і дістатись додому свого ліжка, зачинити двері і з головою залізти під ковдру. Або, або зустріти на своєму шляху добру фею, про яку читала в книжках. Фея візьме її за руку посадить в карету, повезе високо й далеко від цього сорому. Тролейбус стоїть занадто довго. Мабуть, жінка водій так само з цікавістю припала до вікна. Я більше не можу чекати. Роштохуючи людей, вириваюся назовні. Цей рух ніби протвереджує всіх. Виводить із ступору. Тролейбус рушає з місця, обличчя відлипають від скла. Я вловлюю момент, коли він намагається перевернути її вивернуту коліньми назад фігуру, обоє зосереджені на цьому складному процесі. — Привіт, — кажуть дівчинці якомога простіше.